Armando, que hoy, como podéis comprobar, no está aquí con nosco porque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 pero na zona preferente claro, hai que con eh, conviña facer reserva da entrada pero como é nun parque donde se está celebrando esta eh, grande festa para eh, os anos que cumple precisamente a Casa Galega de Hospitalet pois entonces nos arredores poden achegarse ali eh, comprobar que ese concertazo está máis que mm, bueno, obligado a, a, a, a velo coido que ou comenzaron aí un pouquinho estarán hasta as tantas da noite quizás hasta as dez ou do, do da noite o sea que todos os que nos estén escoitando poden achegarse ali para poder ver esa grande mm, celebración que eh, os mm, da Casa Galega do hospitales de San Facer actualmente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 Grandi, via giunga una parte, so i migranti, left my home Africa, just looking for a better life, the world got me.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 like you just like you oh un astromarea caminio do norte che soga proteira e tenta sorte sorte o morte sorte o morte sorte morte not to matter Baixamos a música para recibir a nosa segunda correspondente Bueno, segunda digo porque en número Non porque se xa a segunda persoa máis importante Sino unha das grandes que nos axudan a levar adiante A comunicación e a información que dende Galicia recibimos Moi boas tardes, Fernanda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 Sí, estamos. Aquí <risas> no, no. Digo, primero, por primeiro, sí, sí. <risas> non, por Pero... primeiro, falamos con Oscar Rey que se ache presentaron o Manuel Rei, que se ache presentaremos sí. en un momento que eh fainnos unha crónica de e información directa de, de a Costa da Morte e eh, que agradecemos moitísimo por precisamente por eso porque él precisa un poquíño máis de tempo a, a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 <risas> bueno, si sí, sí, sí, sí. si fora se fueran unha nunas Olimpíadas, eh, si, sí, pero así pois pues... <risas> bueno, tamén, igual o primeiro moi bo, obvio merece. Sí, sí, sí. Que... Sabes que que teño que decir unha cousa interesante. Os xoves pasados estivemos falando con David Amor, si coñeces ese humorista monologuista que é de Pontevedra, que además tamén sei que lle gusta bastante a biciclete. Entonces estiveu por Fonsagrada, queixouse de que hai moitas curvas e moito mo, mo, moitas mo, moita subidas. E dixemoslle, pois temos unha amiga extraordinaria que é unha grande profesora e, ademais, eh, eh, pois axuda a facer os raids de, en, en Galicia. Chámase Fernanda Fallana e dixo, tendes que dar o contacto porque quero aprender. Pois <risa> pues que ben. Que que sí, que sí. De, de bicicletas precisamente iban, íbamos a empezar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 Ajá. Tivo moita sona con bueno, patrocinio da Diputación e de un, un montón de institucións Porque queren que se xa unha referencia a nivel de bicicleta de cicloturismo de carretera en Galicia O, o decirlle gran fondo quere dicir que é eh, longa, quere decir bastante Aí eh, vamos, é demasiado eh Moitos quilómetros entón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 Son, es unha participación de 500 personas que para oh. ser a primeira vez, o sea, que as expectativas son que sea unha referencia en, en ah. Galicia e no que no norte de España. Pues. Eh, non sei se si vos é tipo quebrantagüesos ou outras así... Sí, sí, sí, bueno, sí, que ten sí, un salso sí, plao, non? Pois... Pues, bueno, en Cantabria... Parabéns, moitas felicitacións por adiantado, ainda que sigas explicándonos. Sí, eu agora sí, contábamos que, bueno, eu fixen un percorrido que precisamente fomos hacia ali, pois polo, pola neboa, non? Porque eh, vai tardar en levantar, entón xa para arriba, porque chegas aí, así que pasas... Eh, o, o, hoy estaba bastante altiña, así que pasamos os 800 metros, pois sabías ese mar de nubes, non había... Ajá moi alto, no E, no. bueno, un pouco fomos eh, por ese percorrido, pero sin, sin reproducirlo. E sorprendeu que nos íbamos en sentido contrario, e viña un grupo, pois, pues, de, como, de fora, non xes puiden ver, non me deu tempo de verlos maior, pero cruzamos os dúas veces, eh, de oito ou dez ciclistas que claro. estaban facendo eh, ese percorrido gran fondo, pois pues, que está, vinieron para... Bueno, eh, non poderían vir o día da prova ou alguén e os dixo eh, que estaba ben e viñeron facelo, non? Para que vexades un pouco, bueno, xa a que está tendo o ciclismo eu xa vos podo comentar que aquí eh, todos os fines de semana en Becerrea aparcan decenas de coches eh, de grupos ciclistas que veñen facer rutas aquí a, a montaña pola súa conta pero moitas veces eh, con estos seguindo, pues claro, esta proba ser unha referencia ou como cando pasou a volta ciclista anima a xente sí, sí. e eh, dá a coñecer o sitio e eh, despois pues veñen. O cal está vendo moito moito, é dentro do os parece que promete, non? Sí, o... sí, sí. E o percorrido que este rapaz, bueno, o percorrido foi para que vos poñades, subiron catro portos, non? Un era desde San Martiño da Ribeira, bueno, a proba saíu de Pedrafrita, pero empezou costa esta pa baixo. Sí. Entón, eh de de, de San da Ribeira a sete Carballos, pasando por Quindous. Caraí, Quindous é tamén un poquiño. Sí, sí, sí, a verdade é que bueno, pois pues eso sirve e non só para coñecer a zona, senón tamén para que a zona tamén se se, se, se reactive economicamente, non? Si, sí, mira, despois digo, che dous baixan ao baldo de doiras e suben de aí o que lle chamamos a pintini doira, que entre as nogais pedrafita, arriba de todo, non, xa. O sea, e subiron, bueno, polo peor sitio que se pode subir, que é por, por, por bazal. Eh, a xente que, bueno, eh, logo baixaron as nogais, uh -huh. eh, as nogais subiron o cebereiro, pero non pola nacional, senón un porto que se chama que vai por Nullán, Vosnullán, Villa Sol, eh, e despois de Villa Sol, outra subida ao Cebreiro. Diz eh, so, tú ao bueno, eh, una... eh, eh, Cebreiro, por, por aquela parte que, que fan o Caminho de Santiago tamén? Eh, Subiron deste lado. Porque, ah, claro, de este lado, a, vale. A, a idea é... Sí, sí, Tria Claro, pero a idea é, é un pouco potenciar a zona. Entonces, claro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 Distintas comunidades autónomas, polo que todos os permisos, porque sí. tenías que duplicar as solicitudes. e as participación de, de, de, de non sei de, de, de civil ou do, ou das axudas que puedan darvos os, os guardias ou cualquier outra cousa claro. é, difícil sí, de, é complicado nivel nacional porque. Ya sabes como como é isto, son uh -huh. administracións diferentes, entonces para estas probas, aunque non me pareza, fan falta un montón de combinar, de permisos, combinar precisamente a... polo propio día, a veces hai días no ano que non se poden facer probas ciclistas por uh -huh. ser pontes aída ou isto, non? Sí, sí, sí, Pero sí. bueno, que foi aí un gran éxito e que a mí me gusta pues ver que que todas estas iniciativas que despois eh, se traducen. Sí. E moita xente andando en bicicleta Que antes hai, hai cinco anos Non, non había non. Uh -huh. Entón agora eu todos os fines de semana Cruzo-me con xente de fóra Veixo como veñen a aparcar aquí a Betterreá E salen desde aquí En a Vía de Suarna tamén sempre E bueno una maravilla, ¿no? muy moi ben, moi ben pois eso eh... ti tamén a, a, tamén tes a satisfacción de que ese traballo que lle, que lle dedicas personalmente moi altruista porque non xo pagan pois vese ese reflexado en que hai moitísima máis participación cada vez desde que empezaxes agora pois pues eso multiplicouse, non? si sí, eh, fíjate que dices de altruista non? pois pues que o meu é un hobby non o fago por por Estamos eso por no eso altruismo. falo de altruismo pero, sí. pero claro si sí, pero ahora que dis como estou un ben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 cada equipo de 4 personas, non? Hmm. Eran 3400 €. Só só a cuota de inscripción para poder participar. Sí, sí, sí, sí. E aínda así esas empresas non non é daí de onde sacan os cartos, senon sobre todo penso que é máis publicidade de Claro, de, de, sí, sí, sí. Já sí. sabes como, to, decir, co preço da inscripción normalmente non se cubre, non se cubren gastos. Claro, é é moi muy... Dios e publicidade, moita publicidade. Uh, uh, uh. E, o sea, que está moi profesionalizado todo e é lógico. Bueno, porque... pero vos como, como club está, tú, tí, tí estás moi contenta. Sí. Eu pues... no, no, pero son cousas diferentes, claro, non noso a nivel galego e é eu traballo que que che dá. Sí. Pero, pero bueno, de, podes pois pues non sei sé si se lembras, ten, temos como 150 participantes, pero sí. pero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 Cómo se llama? Comunidades de montes. Comunidades, ¿Por qué sí, pasa? Sí, sí, sí. Permisos, menos mal que en RE. Solo hay dos, eh, un, solo hay una comunidad de montes. Caray. Es decir, ahí liberamos, estamos vale. pasando, pero bueno, teníamos que pedirle permiso a todos los propietarios privados. Claro, claro. Pero eso claro. es inviable. O sea, que no lo pasan un poco por alto, ya o sea, no lo, pero porque realmente siempre son comunidades, entonces las comunidades sí que se les te exigen un papel firmado pola comunidade de que te permiten pasar por aí claro, claro. Eh, Incendios E, e tendes, bueno. tendes alguna participación da protección civil por exemplo, eh? Al, sí. algo vos axuda tamén, non? Colabora, vale, sí, vale. colabora aquí ao Concello Muy ben, muy ben A eh, Guardia Civil tamén, Tráfico tamén nos manda colaboración, pero bueno sí. principalmente mm, eh, som, xe, somos nosos do club que ese día veñen a axudar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 e foi a primeira que se fixo en Galicia desde o COVID sí, eh, sí, sí, sí. claro, indo non se sabía había unhos protocolos bastante estritos e entonces o que fixemos foi todo moi pues, sí. esquematizado e moi organizado Pero moi ben, a verdade é que eso é es unha semente para que esas empresas despúis veñan a facer todas as cousas que vos comenzaste Sí, e mira, despois de que falo, che pasamos deixamos o deporte sí como me comentabas outro día pues, da, o que é a campaña de castañas pues, este ano hai pouquísimas moi poucos que non sen bueno, magustos de momento non hai previstos ainda que eu creo que bueno, xa temos o San Froilán que non houbo casetas, pero xa houbo barracas que ao principio estaban aí vale, vale e xa. parece que se está animando isto co cal, quizáis, empecemos a, a ver que sí que vai haber magustos castañas hai poucas mazás, mm, non hai campañas, sabéis que aquí venhen buscar para a sidra, non? Sí. Lógico. Pois este ano nesta zona non, non é salvo, pero sí que hai, eu esteño de comer moi boas, e aunque veñen co bicho, sí. se seleccionas e tal, eu colli unhas mazás moi boas, moi boas este ano. Pero... Estou collendo, pero collas a man é pa comer. Sí. E moitas estragadas, porque xa se pudre no mesmo árbol ou tal, pero sí. non me parece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 Como xa o árbole, non sí. me entendo. Mira, cando que o que é deixo que as meten na compota e as asan e que digo, ai Dios, tanto traballo. Cando esfolan que eh? sí, lim, na fonte eh, a la morder. Si sí, dices, sí, a mi non me encundan, si sí, non me gusta nada, non saco con fitada, fíjate. <ríe> no, eu digo por porque se si hai tanto, se si hai tantas, porbenos a aproveitar ese aspecto. Non no, no bueno, digo tantas. por eh máis ben calidade, porque bueno. o que lles pasa é es que salen estragadas moitas. Que bueno. as colles e xa teñen o chamamos de o ronco. Sí, non se me gusano, non. Sí, sí, sí, sí. Entón claro, esas eh... Bueno, pois pues, moitas veces podes comer a parte Donde non está, os bueno, bueno, muchas... eh, sí. bueno. os os gaiteros facemos iso, que sempre levamos unha navalla no bolsillo, então eh partímo a metade e quitámolle o Quitallo <ríe> No instante ala a mordernela. Por pues Este ano hai que facer moito así, non? Después tamén estivo estivo a vendimia, a ah, uva, sí, sabes sí, en sí. Coea. Que outra, pois pues, parece que hubo un moi moi bo Boa Colleita este ano Si, sí, si, sí, si sí. E habí ah, bueno, bo, Que se ve que era un cultivo Muy, muy, muy presente Nesta zona de Ancares sí. Pois hai anos Que hoxe non queda casi en ningún sitio Salvo ese paraíso do viño Que hai a Ribeira do Nadia Si Pero bueno aquí Aqui foi desaparecendo E despois dentro do 15 anos como decir, o vigésimo... XX, no, non, o vigésimo quinto, non... o décimo quinto, o tono gastronómico. Sí. Pois está, continua... Sabes, este que é un eh, proxeto a nivel de Galicia, non? Pois en esta zona temos a Chan de Vilar, que participou xa, ben participando casi de sempre. E ofrece este ano dous menús. Ajá. Entón, hai este, este primeiro o no menú que eu... A mín... Mire, así mesclaría os menús para dar a lata, non sabes como dices? <risa> <risa> Quero isto deste, si, dañincha así si feitiños, e tú non isto deste, si. e o segundo daqui non. Eu mezclaría o menú co dous, porque a mín o entrante do, do un gustame que é queixo de cabra con eh, cebola acaramelada, uh -huh, uh -huh. e iso a cebola así gustame moito, é máis fana moi ben aí. Eh, Despois eu do segundo... Eh, Gústame o segundo plato que é o eh, vamos a ver pementos, bueno, o primeiro plato que estes eran entrantes pementos recheos de espinacas, peixe sapo eh, ambas. Carai. Carai. e gambas e é o entrecosto, entrecosto. É que claro, eu prefiero Porque no primeiro plato hai segredo de porco celta Que está moi ben, pero Eu quero meca tenreira aquí T Hombre é, na, eh, o, o que lle din os grandes eh, Gastrónomos cor, eh, Eso <coughs> Marisco de cortello De alta calidad Sí, sí, aquí xa sabéis Que é espectacular carne, A carne, a carne claro. espectacular e que non base a ningún sitio que este como aquí sí, sí, Entón eu quero me con iso eh, E despois, bueno, eh, mira, aí teñen, nos, nos postres teñen xado de chocolate con mus de queixo do cebreiro, que iso ten moi moi boa pinta, un mus de queixo do cebreiro, ah, ten que estar moi ben. A xe non, pois directamente o queixo do cebreiro solo con mel, sí. que iso tamén é o manxar. Eh, aquí nesta zona de das eh, Asnogai xa limitando con, con pedrafita non é super moi típico queixo do febreiro e e bueno, é que teñe por aquí outra cousinha dime non sei como andas de tempo si, sí, estamos estamos a tempo de poder escoitarte un poquinho máis se si, si hai alguna novidade eh, con respecto, oh, escoita hai algo que, que si leen aí no de turismo parece ser que, que teñen moita zona o, o algúnas vivendas rurais ou algúnas casas rurais que falan do, do outono gastronómico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 como 140 euros pode ser isto o... no, é es un link algo pero ahora mismo de memoria no... pois pues hai un establecemento que este outono está inscrito aquí na zona nosa, na comarca dos Sancares ah, eh, eh, a Lareira en Chan de Vilaras Nogais pues de que eso. é unha aldea claro, que igual xa o doi porcento porque pa min é unha aldea que está xusto encima da Torre de Doncos de feito hai un, un camiño en Torre de Doncos que está no río que é un entorno moi chulo, pois sai un camiño de Xande Vilar por detrás da, da casa rural esta que podes baixar ata, ata Torre de Doncos uh -huh. e, e, e, bueno, unha casa donde eh, atende Edita, levan, e a súa nai levan moito tempo e con unha calidad pois, e unha atención moi boa así comece moi ben, eh? así Ajá, que pues. bueno, como outros moitos sitios pero mm quero decir, pues pois hoje estamos falando deste e Si, si, si, si. No, eu comentaba Aí comentaba, no porque sempre sale na conversa que temos contigo moitas cousas interesantes, falaxenos do, do, do, dos magostos, falaxenos... Entón, unha delas era esa, porque puñan relevancia, nun, nunha das comunicacións, bueno, sabes que nos chegan aquí a redacción e informacións falaban do autónomo gastronómico que na zona dos Ancares pues, está moi demandado, moi vendendo... Que... Había, había outro sitio que xa, ver, xa verás como lembras, a Casa Crego, en Villa Quinte... Sí, sí, sí, sí, que... sí, sí, sí, sí que, bueno, tamén é un sitio espectacular, pero eh, adoitaba estar inscrita, participar, e penso que este ano non non está, pero igual igual me equivoco. Eu mirei así nun mapa, donde veñen as localizacións, e pareceume que non estaba. Ah. Estran a mí, pero... pero porque, claro, isto me parece que son esos son precios eh, que es tipo establecidos. Eh, sí, pode ser. E valen que... igual en todos os sitios de Galicia, o sea que é un programa xerable. Bueno, pero o, o, o digamos que o menú é diferente en cada zona e entonces parece que esses menús que se ofrecían aí na zona de San son menús moi relevantes, que que, ten, que acompañados algúns deles con co co, co, co produto de de do quilómetro, non? Que de quilómetro cero sí. que por exemplo o, os choupís, os robellóns, entendes? Cousas sí, que aquí sí. cogumelos, ten eh. que non o obixen, pois pues, ten croquetas de cogumelos. Sabes? Ya, que teñen que estar moi boa, sí, pero e aquí o típico de Os pementos, os sí. pementos que en esta casa, este sitio xan de Vilar, son moi ricos recheos. Sí, sí, sí, sí. Eh, Espor, bueno, queixo de febreiro... Hombre. Eh, ...so que como... Sí, sí. ...aquí evita fan moitas cousas con o queixo sí. do febreiro. Si, e papi, como papilla pros nenos, unha cousa sí, que... Sí, <risas> non pode faltar, non. <risas> moi ben, moi ben.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 E uh -huh, uh -huh. era unha subdivisión do que era un territorio moi extenso nos anos de séculos anteriores ao 12, no que sería alta idade media, na zona de Navia de Suarna, uh -huh. que era eh, Navia incluía Cervantes, Beserreá e o que, bueno, toda esta zona era parte de, do, do territorio de Navia. Uh -huh. Eh despois no século 12, pues, aparece eh, Cervantes, Cervantes a partir do século sí, 12. Sí, sí, sí. Eh, bueno, logo Ten unha publicación, non? Si, sí, eh, bueno, isto que vos estou dicendo, que non é exclusiva Porque sí, o temos xa preparado E bueno, eh, fixemos unha parte conxunta que era sobre a Vía Romana E Ignacio eh, con, continuou unha non sí. Traballou aí, non digo doble, traballou cuádruple Pois <risa> Ê... pues, para buscar documentación Estivo na Universidade de Santiago pedindo no bispa Bueno Y entón saca unha publicación Sobre esta, esta a continuación A Idade Media e eu vos estou, pois, Que xa salirá en novembro Xa cando a publiquemos Que é moito máis extensa que isto que vos digo eu sí. Pero bueno, vos pues, conto así algún dato Pois non? estás nos dando unha primicia Para todos unha os nosos primicia, intereses sí, sí, Eu yo... así Alguna cousa que deixo Como que eh, tanto Mosteiro de Samos Como do Pena maior Como ese de Carracedo hmm. Carracedo ou Carracedelo Carracedelo Exactamente sí, sí. Sí, sí. Pois como tiñan eh, propiedades aquí en torno ao camiño medieval Carai E tamén o Vispado de León e Hugo ¿no? mm -hmm. Tiñan todo propiedades aí En torno a ese camiño que fora Vía Romana ¿no? E entón eh, Pois pues, bueno eh, por, Tamén se sabe a partir de aí Que era unha terra de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 a San Joan de Mosteiro, e tamén se sabe que hai ese, ese antigo mosteiro, pois pues, que pertencían igrexas como Vilasante, Santa Comba de Villapón, Santalla, bueno, e San de, de Lamas Lamasón. Eso que bueno, un traballo voísimo que, que vai quedar aquí, pois pues, para o que o coñecemento do pasado medieval nestas, nestas zonas.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 Bueno, podero entrevistarme yo xa directamente, pues, así que xa quedamos Pois pues, moitas gracias, Fernanda, ata de... vindera semana, que teñas unha feliz semana. Veña, a todos vos, Deña. na perta. Ta perta. Vamos a, ta, ta. a despedir a Fernanda cunha peza de música das tan xogueiras, a segunda que teñamos elixida. Xa titúlase... Digo volo despois. Nunca cuspas cara arriba Que todo tende caer eh, Para palar faltas doutros do Ningún antía de haber Mármura sempre de se apodecendo